Джон Фаулс, колекціонер, читає Андрій Хімерний. Наступного дня вона присмірніла, ні слова з уст. Я прибив дошки до вікна ванної кімнати і приготував усе для купання. А вона, коли ходила зовнішнім підвалом, того разу у тиші, яку порушували лише звуки її кроків, будьте певні, дала мені зрозуміти, що готова прийняти ванну. Тож я вставив їй кляпа до рота, зв'язав руки і повів нагору. Щойно вийшовши після ванни, вона простягнула мені руки, щоб я знову зв'язав їх, і вставив кляпа назад. Я завжди виходив із кухні першим, відвівши руку назад, щоб контролювати її присутність. Про всяк випадок. Одначе там була сходинка. І навіть я сам якось упав із неї. Тому, коли вона впала за моєю спиною, це здалося природним, як випадіння з її руку сяких щіточок, пляшечок, грибінців, які вона несла в рушнику. Рука був зв'язані спереду, тож вона завжди носила своє причиндальне для ванни перед собою. Та добро шумно розкотилося доріжкою в різну біч. Вона доволі невинно підвелася на ноги, нахилилася і терла коліна. А я, який належить правдивому телепневі, став навколишки збирати її добро. Ясна річ, я тримав її рукою за халат, не відпускав ні на мить. Проте відвів погляд від неї, і це стало моєю фатальною помилкою. Наступною миті на мене обрушився жахливий удар. Він пройшов по дотичній до голови, і, на щастя, він не поцілив у скроню, куди, як я розумію, призначався. Його прийняло плече, чи, точніше, комір мого пальта. Я однаково не встояв. Завалюючись на бік, намагався ухилитися від другого удару і геть втратив рівновагу. Тому за руки вхопити її не вийшло. Не біда, зате захалат тримав міцно. У неї в руках побачив щось важке. Придивившись, упізнав свою стару сокиру для всіляких дрібних робіт. Я працював нею в саду і на подвір'ї, а того ранку якраз обрубував гілку на яблуні. Її вітром напередодні вночі переламало. Мені блимнуло в голові от де ти врешті маху дав. Залишив сокиру на підвіконні в кухні, ну вона і вгледіла її там. Одна однісінька помилка, і ти втрачаєш усе, навіть життя. Якусь хвилю вона отримувала мене у своїй владі. Просто диво, що не прикінчила. Ударила знову. Я ледь устиг підняти руку, хотів прикритися. Як відчув удар страшної сили, у голові ніби забамкав на бати. Мені здалося, що фонтаном бризнула кров. Не знаю, як спромігся визволитись. Мабуть, інстинкт самозбереженні підказав правильні дії. Я різко вивернувся, і що сили вдарив її обома ногами. Вона впала на бік, ледь не на мене, і я з полегшенням зачув, як сокира дзенькнула у камінь доріжки. Я дотягнувся до сокири, неймовірним зусиллям вирвав з-під її руки і відкинув подалі на газон. А тоді схопив її за руки щоби кляп з роти не витягнуло, адже саме за це вона боролася. Ну, довелося знову п'яти в рукопашну. Правда, затятої утікачки вистачило не надовго, на кілька секунд, якщо бути точним. Мабуть, до неї врешті дійшло, що продовжувати боротьбу немає сенсу. Мала чудовий шанс добити мене, та не зуміло скористатися ним. Тепер обм'якла припинила боротьбу, я згребастав її повелік до дверей підземелля, протягнув сходами через зовнішній підвал до її помешкання. Поводився із нею грубо, не зважав на її зойки, бо почувався жахливо, ще й кров заливала обличчя, тож бачилося на мову тумані, заштовхнув її до внутрішньої кімнати. Перш ніж я зачинив двері і закрив засоби, вона окинула мене скосо дивним поглядом. Я не став її руки розв'язувати і кляпи з рота витягувати, не мав бажання. Нехай, думаю, потерпить, гарний урок дістане, як слід поводитись в пристойному товаристві. Ну, впоравшись із нею, поплентався я нагору, промив рану. Мало не знепритомнів, коли у дзеркалі себе побачив синюшне обличчя, геть заюшене кров'ю, широко розплющені очі. Так, я, мабуть, в всерочці народився. Пощастило, що сокира була не надто гостра і лише ковзнула шкірою голови. Рана виявилася страшною лише з вигляду, бо мала рвані краї, проте була неглибока. Я притиснув до неї полотняну ганчірку і довго так сидів без руху, ніби заворожений. Ніколи не думав, що так спокійно від крові зноситиму. Сам собі дивувався того вечора. Не приховую, безперечно, мене вкрай засмутила і розчарувала її поведінка. Якби не запаморочення і чи не вилилися на мене, коли все скінчилося, не знаю, що я зробив би з нею. Це була, ледь, на остання крапля, що переповнила чашу мого терпіння. І не ну, дивно, що мені до голови почали лізти усілякі різні ідеї. Страшно навіть подумати, як покарав би її за, назвімо це, юридичною мовою, озброєний напад, коли вона і далі поводилася би так само. Ну, а зараз і погатів, не про це роздумувати. Воно тепер, як то кажуть, ні до ладу, ні до прикладу. Коли наступного ранку я спускався до підвалу, голова все ще розколювалася від болю. Морально підготувався дати їй злісну відсіч, якщо й далі вибрикуватиме. Та ба, вона приємно здивувала вже з порога. Забачивши мене у дверях, скочила на ноги, підбігла і спитала, як моя голова. Ну, я не піддався на лестощі, розкосив її одразу. Вирішила, либо змінити тактику, добренькою прикинутися». Мені пощастило, що не здохнув побити пес під парканом, кажу. Серешта дрібниці. Вона була дуже бліда, величезні очі на сполотнілому обличчі випромінювала щиру стурбованість, простягнула мені руку. Кляпо їй вдалося якимось ропом виштовхати чи то виплюнути з рота. Явно збула всю ніч зі зв'язаними руками, бо вузол не послабився. І досі була в халаті. Я розв'язав їй руки. «Дозвольте, гляну, як ваша рана». Я на крок відступив назад. Вона неабияк сполохала мене своїм різким наближенням. «У мене в руках нічого немає, не хвилюйтеся. Ви промили рану?» «Так». «Продезінфікували?» «Так». Ну, вона більше нічого не питала. Пішла до своїх коробочок, взяла пляшку з детолом, змочила ним ватку і повернулася до мене. «Ну-ну, і яку ви тепер грузи але питаю. «Хочу прикласти до рани. Сядьте. Ну ж, бо сядьте вже». В її голосі чувалися нотки щирості і теплоти, тож я збагнув, що нічого поганого на думці немає. Дивно, я, виходить, навчився розрізняти. Коли моя полонянка бреше, коли правду каже. Вона дуже обережно зняла з рани пов'язку спочатку пластир, затем бимти. Її пальці торкалися моєї голови вправно і водночас делікатно, а коли побачила рану, відчув, як здригнулася всім тілом, як затремтіли пучки її пальців. Еге, ясна річ, кому приємно таке бачити, ще й коли то справа твоїх рук. Попри хвилювання, вона дбайливо промила і рану, і волосся довкола неї, наклала свіжу пов'язку. Мені було геть не боляче. Добре з нею медсестра вийшла ви. Красно, дякую, кажу. Я дуже шкодую, що я такою бідивом накоїла. І хочу подякувати, що ви не відплатили мені тим самим, а мало на те цілковите право. Нелегко було втриматися, кажу, коли повелися так, як повелися. Валіла би не обговорювати цього. Просто прошу вибачити мені. Гаразд, я приймаю ваші вибачення. Вельма вдячна. То все відгонило офіціозу. Душевні слова було катма. Відбувши, так би мовити, церемонію смирення і прощення, вона відвернулася і заходилася біля свого сніданку, а я залишився чекати у зовнішньому підвалі. Коли постукав у двері дізнатися, чи можна прибрати тацю з посудом, вона вже перевдягнулася і я акуратно застелила ліжко. Я спитав, чи їй ще чогось треба, вона відповіла ні. Лише з підкресленою турботливістю нагадала, що я маю купити для себе тригризолову мазь. Віддала монітацію, і губи чи через вскривила, чи у гумовій посмішці. Ну, звісно, нічого особливого не відбулося. Проте, дух стосунків між нами суттєво змінився. Я вбачав у цьому передвістя майбутньої родинної злагоди. Навіть майнула думка, що таке варто було пожертвувати головою заради її метаморфози. Я почувався по-справжньому щасливим. Начебто на моє подвір'я знову завітало сонце. Упродовж двох-трьох днів тому ми, як то кажуть, додержували нейтралітету. Ну, такого нейтралітету, що мені аж з душі вернуло. І вона майже не розмовляла зі мною, проте й не сердилася. І не перебувала, як я щось казав. Але якось після сніданку запросила мене попозувати, як перша Мовляв, хоче намалювати мій портрет. Як я скоро здогадався, то був лише привід, щоб поговорити. Я потребую вашої допомоги, дипломатично розпочала вона бесіду. Гаразд, продовжуйте, відповів я. Є в мене подруга, і залицяється до неї молодик. Він закоханий у подругу по вуха. Добре. І що далі пита бо тут вона зробила паузу. Підозрюю, щоб поглянути, куплюся я на її історію чи ні. Його кохання таке високе і непереборне, що вирішив він її викрасти. І тепер отримує її в полоні. О, який неймовірний збіг, кажу. М, правда ж? І я так само вважаю. Ну, природно вона прагне вирватися на свободу. Проте не хоче заподіяти йому ніякої шкоди. Найменше, що вона бажала би розбити йому серце. Тому теж зайця сумнівами, як має вчинити. Що порадили би їй ви? Нарби набратися терпіння, кажу. І що має статися, перш ніж той молодих звільнить її з полону? Будь-що може статися. Ну, ну добре, полишемо бавитися в ці ігри. «Підкажіть, що маю зробити я, щоб ви мене відпустили?» Я не міг їй відповісти. «Подумав, коли скажу, залишитися зі мною назавжди, нічого доброго не вийде. Ми хіба що повернемося до того, з чого почали?» «Шлюб не вихід. Ви не можете довіряти мені?» «Поки що ні». А якщо я згоджуся лягти з вами в ліжко? Вона припинила малювати і, наче, поменшала, зіщурилася. Я не відповів. То як? Ніколи не подумав би, що ви теж із таких. Врешті, озвався. Ха, ну чому ж із таких? Ось лише прагну з'ясувати, яку плату ви хочете за моє звільнення. З'ясовує вона, наче нову пральну машину купує та зважує всі за і проти. — Ви знаєте, чого я хочу, — кажу. — Та ніж, бо саме цього я і не знаю. — Чудово все знаєте. — О, господи, послухайте. відповідайте просто так або ні. — Ви хочете, щоб я віддалася вам? Коли між нами такі взаємини? Ну ні. Які це такі взаємини? Я гадав, що серед нас двох розумнішою вважаєтеся ви. Вона глибоко зітхнула. Любив я трішки подражнити її. Ви думаєте, єдине, чого я бажаю, віднайти спосіб утекти від вас. Хай що я робитиму, підкорятиметься цій меті. «У цьому притечена?» «Так», – сказав я. «А якби ви вважали, що я роблю це з якоїсь іншої причини?» «Ну, роблю це через те, що симпатизую вам, або задля задоволення. Чи тоді хотіли б ви цього?» «Я можу купити в Лондоні те, про що ви дете мову. Будь-коли, що й на мені закортить», – кажу. Це змусило її примовкнути, знову взялася до малювання, за якийсь час озвалася. «Е, «Ви мене отримуєте тут аж ніяк не тому, що я видаюся вам сексуально привабливою». «Я вважаю вас дуже привабливою, відказую на те, найпривабливішою жінкою у світі». «Ви ніби китайська шкатулка». Тримаєш у руках наче одну річ, а зазираєш усередину, там інша, виймаєш її, а там ще одна ще одна. Поділившись цим глибокодумним спостереженням щодо моєї персони, знов заглибилося малювання. Більше ми не розмовляли. Я спробував заговорити, та вона зробила мені зауваження, мовляв. Сидіть, мовчки, усуєте позу. Знаю, де хто подумає, що я поводився, м'яко кажучи, дивно. Знаю, у більшості чоловіків тільки і думки було б, як скористатися під владним становищем дівчини і вдовольнити свою хіть. Я мав безліч можливостей. Я міг би застосувати ту заготовлену подушечку з хлороформом, приспав би її та зробив би все, що хотілося. Та ні, я людина не такого штибу. типу. Геть не такого. Вона була недоторканою під моїм великодушним покровительством, наче гусениця, яку до ляркувань слід дбайливо вигодовувати протягом трьох місяців, і з якої я, дурень, силувався вивезти і магу за три дні. А знав же, що нічого доброго з того не вийде. Вона увесь час поспішала, підганяла мене. Нинішні люди надто квапляться, як нас швидше все дістати, щойно встигнуть подумати про щось і відразу їм те подавай. Проте я з іншого тіста зліплений, я старомодний. Мені вподоби роздумувати про майбутнє і нанизувати події так, щоб життя поволі котилося своєю чергою. Як бувало, дядячко-дік казав, коли висмикував особливу велику рибину, Помалу їдь, далі заїдеш. Вона чомусь ніколи не могла зрозуміти доволі просту річ. Для мене найважливішим було мати її при собі, щоб вона мешкала зі мною, спілкувалася зі мною, їла поруч, ходила поряд. Ото і все. Цього достатньо, і більше нічого не треба. Я лише хотів її мати при собі, та ще мріяв. щоб... Наші непорозуміння скінчилося, і ми зажили у злагоді і спокій. Минуло два-три дні. Вона майже не говорила зі мною, аж тут після обіду заявила. «Це довічне ув'язнення, чи не так?» Я зрозумів, що вона сказала це просто так з знічев'я, тому не відповів. «Чи не ліпше нам знову стати друзями?» Я не проти, кажу. Хочу ванну прийняти ввечері. Гаразд. Ми можемо після ванни посидіти на горі. Це підземелля зводить мене з розуму. Мрію хоч на хвильку вибратися звідси, змінити обстановку. Побачимо, коротко сказав я. Ввечері, одначе запалив вогонь у камінь і приготував усе. І з подвоєною ретельністю перевірив, щоб в будинку не залишалося нічого такого, що вона могла би використати як знаряддя для нового нападу на, на мене. Немає сенсу вдавати, ніби я досі довіряю їй, як на початку. Ну, вона піднялася на гору, у ванну кімнату. Усе було, як завжди. Коли вона вийшла з ванни, я зв'язав її руки, проте кляпа до рота не встрамляв і провів її до вітальні. Зауважив, що вона сильно напахтилася французьким парфюмом, акуратно вклала волосся у високу зачіску, як того пам'ятного прощального вечора, і вдягла бузково-білого халата, що я купив їй. Забажала випити хересу, який мене допили минулого разу. Залишилося півпляшки. Я розлив його по келихах. Вона взяла свого келиха в руку, поволі підійшла до каміна і стала там, видавляючись на палаючі тріскучі дрова і простягаючи одна за одною усі ноги до вогню погріти ступні. Я теж підійшов. І так стояли ми, були Херес і німували. Вона кидала на мене загадкові погляди, не мог знала щось незнане для мене. І я страшенно нервував через це. Ну, вона випала один калих Хересом, Потім за хвилину мала на захлупом другий і попросила налити її ще. «Сядьте!» – шумно видихнувши, повітря різкувата зваліла мені. Я сів на диван, куди вона вказала рукою. Якийсь час вона вивчаючись поглядала мене, а затім підійшла і картинно стала переді мною, аж смішно стало, що це вона із себе корчить. Очі вп'ялила мені в лице, переступає з ноги на ногу. Аж раптом крутнулася, бемц, і мені на коліна сіла. Ця витівка заскочила мене зненацька, Якимось дивом їй вдалося свої зв'язані руки за голову мені закинути. І от вона вже просто в губи мене цілує. Потім голову мені на плечі поклала і каже. «О, ну що ж ви геть скам'яніли? Нужно, розслабтеся, насолоджуйтеся. Я сидів, мов оглушений. Не мов би, вона знову мені по голові чимось важким улупила. Чого-чого, а чого, такого виважду ніяк не очікував від неї. Ну, обійміть мене. Ну, ось так. Не бійтеся, душі обійміть. Хіба вам неприємно? Я не на для вас. І знову голову на плечі мені поклала. Мої руки на її талії геть спітніли. Вона була така тепла і запашна, що мені в голові поморочилося. Ще й, як на біду, коли її халата розійшлися, цілком відкриваючи каліна. Їй ніби байдуже, ніби не помітила нічого. Підняла ноги і зручно простягла їх на дивані. «Що відбувається?» – питаю. Ну, «Ви дуже затислися». Просто розслабтеся, немає про що непокоїтися все гаразд. Ну, я спробував. Вона спокійно напівлежала в мене на руках, була податлива і ніжна. От тільки в глибині свідомості я відчував, щось у цій ситуації не так. Поцілуйте мене, лагідно попросила вона. Ну, тут я осягнув, що вона і справді щось затіває. Розгубився, не розумів, як діяти, тож зрештою поцілував її у маківку. Ні, не так, по-справжньому. Не хочу, кажу. Вона ручку сіла, проте з колін моїх не зрізла. Зазижнула мені в очі. Не хочете? Як це розуміти? Я відвернув у Зробити це було доволі складно, адже вона зв'язаними руками обіймала мене за шию, грячкове підшукував слова, якими можна її зупинити. То скажете мені, чому не хочете, З насмішкою в голосі перепитала вона. Побоюся, що можу надто далеко зайти. Хм, ну що ж, і я можу так само. Я здогадався, що вона знову кипкує, а робить із мене дужнє. Я знаю, який є, є, кажу. Хм, цікаво, який же? Не другого гатунку, який до вподоби вам. Невже ви досі не знаєте, що бувають миті, коли будь-який чоловік стає привабливим? Не вію, що не знаєте. Вона змахнула рукою, вдаючи, начебто дає мені запотиличника, бо я вирзу дужниці. Я не знав, кажу. Ну тепер знаєте, то чому ж не діяти? Ну, тому, що це боже до чого може призвести. Мені байдуже до чого. Який же ви того думать, наче? І зненацька знову з посмішкою взялася за своє і цілувати мене. Цього разу я навіть язики відчув у себе в роті. — Скажіть, ну, хіба вам неприємно? — спитала весело. — Ну, мусив підтакнути, що, звісно, приємно. Я губився у здогадках, яку кашу вона заварює і через це сильно нервував. На додачу, той без того розхристаного стану. Усі ці поцілунки і загравання в будь-кого землю з-під ніг виб'ють. Ну, тоді спробуйте дати волю бажанням. Вона притягнула мою голову і притиснула до свого обличчя. Довелося поцілувати її. Губи в неї були дуже приємні. Такі ніжні, м'які. Знаю, я виявив слабкість. Мав би одразу сказати їй, щоб припинила поводитися так вольгарно. Я розстанув, наче віск на сонці. Слабак. І ту слабкість використала, щоб змусити мене діяти проти моєї волі. Вона знову поклала голову мені на плече, так, щоб я не міг бачити її обличчя. Невже я перша дівчина, якого поцілувала? «Не будьте ідіоткою, кажу. Просто розслабтеся, не нервуйте, не соромтеся». Вона повернула до мене обличчя і, заплющивши очі, знову заходилася виціловувати мій рот. М -м -м, «Ну, звісно, вона вижлуктила дирекали хехересу. Те, що сталося потім, збентежило мене найдужче. Я відчував, що збуджуюсь дедалі дужче». Проте чудово пам'ятав, ще служачи в армії, від когось чув, що коли ти істинний джентльмен, мусиш за всіляку ціну тримати себе в узді до того найголовнішого моменту. Тож мене терзали сумніви, як чинити. Подумав, що воно образиться. І коли врешті відлипло від мого обличчя, спробував сісти пряміше, щоб нічого не запримітило, ще й коліна задервища. Мало на допідборідді. «Що не так? Я зробила вам боляче?» «Так, кажу. Вона злізла з моїх колін і зняла з моєї шиї зв'язані руки, тім однаково сиділа неприпустимо близько. «Може ви таки розв'яжете мені руки?» Я ручку підвівся. Відчував пекучий сором через свою нестриманість, і, щоб приховати ганьбу, мусив відійти до вікна, прикидаючись, нібито поправляю портьєру. Вона пильно стежила з дивана за моїми рухами, стоячи на колінах і сперши ліктями на його спинку. «Фердинанде, що не так?» «Все так», – буркнув я. «Вам нічого боятися?» «Я не боюся», – кажу. «Тоді повертайтеся до мене. Вимкніть світло. вогню в мені достатньо». Я зробив, як вона хотіла. Вимкнули всі лампи. Проте знову став біля вікна. «Ному, ходіть сюди», – покликала знову, ще й так благально, так облесливо. Я не змовчив, відрубав її усе, як є. Ні, ви лише прикидаєтеся, кажу. Негарно так очиняти зі мною. Ви так вважаєте? Ви саме чудово це знаєте. То на що перепитувати, зауважив я. А, господи, як же мені переконати вас у протилежному, якщо ви буде підійти до мене не хочете? Я не рушила з місця жона ту мить розумів, що вся ця комедія жахлива помилка. Тоді вона піднялася з дивана, підійшла до каміна і стала перед вогнем. Я більше не відчував збудження лише холод у грудях несподівано для мене. Ходіть, посидимо біля вогню, озивалося тихо, якось непевно. Мені тут добре. Знанацька вона худко підійшла до мене, взяла мене за руку своїми двома і потягла до каміна. Я не опирався, дозволив їй покомандувати. Біля каміна вона простягнула мені руки і таким поглядом подивилася мені овічі, що я не мав би згіпнути не розв'язав їх. Вона миттю наблизилася, притиснулася до мене і поцілувала в губи. Для цього їй довелося стати на вшпиньки. Затим мукоюла дещо шокуюче і вигидне. Я очам своїм повірити не міг. Вона відступила на крок назад, розв'язала халатика, а під ним нічого. Абсолютно гола, голісінька. Я глибнув михцем на то неподобство і відвів погляд. Вона таки стояла, очима мати на світ привела, безсоромно посміхалася. Я чекала, щоб я зробив наступний крок. Мовчки підняла руки, почала одна за одною шпильки з зачіски виймати, розпускаючи волосся. Навмисно провокувала, світила переді мною з вобливим голим тілом, красувалася в напівтемряві, таліє відблиски вогню в каміні. Я ниня вірю, тому що відбувається в мене на очах. Розумів, що це вона в реальності не в моєму мареві чесні, проте мозок відмовлявся сприймати ту брудну реальність. Жахлива картина, очам було нестерпно боляче дивитись на її неготу. Мені стало зле, я трусився, мов осичена. Хотів би я тієї миті опинитися на протилежному краю світу. Це було страшніше, ніж розповію, до якої я не мав ні краплі поваги. Тут уявити не міг, як пережив би свою ганьбу з мірандою, якби знову не вийшло. Так стояли ми одне проти одного. Я розгублений, лений, переляканий, нервово стикає, стискаючи кулаки, і вона, впевнена у своїй принадності, грайливо стріпуючи розпущеним волоссям. Потужна хвиля сорому і тривоги захльостувала мене, сковувала руки і ноги. З'явилося панічне відчуття, наче я потрапив у капкан, з якого не вибратися. Не зачекавшись від мене жодних дій, вона сама пішла в атаку. Похитуючи стегненим, підійшла і почала знімати з мене піджак. Я завмер. Далі розв'язала і зняла кроватку, розстебнула один за одним гунзики на сорочці. Я був податливим у тісто в її руках. Не зустрічаючи жодного опору, вона заходилася стягувати із мене сорочку. Я все подумки наказував собі. Спини це, спини негайно, це неправильно, непристойно, неприпустимо. Там ба, твердості виконати той наказ забракло. Уже за хвилину я стояв голий, а воно обіймало мене застегна. Моє тіло напружилося, мозок застиг від жаху. Не мог би то і не я зовсім, і вона вже не вона, а хтось інший. Знаю, я поївся не так, як нормальні чоловіки вчиняють у цій ситуації. Не зробив того, чого від мене очікували. І її поведінку назвати нормальною язик не повернеться. Витворила таке, що мені бракує слів описати. Не сподівався я, що доведеться такої нероги зазнати від найдорожчої моєму серцю людини. Вляглася поряд зі мною на дивани, всяке таке, аж у мене нутро все вивернулося на вбекір. Зробила з мене цілковитого ідіота. Я точно знав, що вона подумала про мене. От у чому секрет його шинобливого ставлення до мене. Він не спроможний, як мужчина. Я хотів їй довести, що можу це, щоб притичина ж ніяк не в моїй імпотенції, що я поважав її по-справжньому. Хотів, щоб вона побачила. Я спроможний, тільки не хочу, бо це принижує мене і принижує її, бо вкрай гидно це все. Ну, лежали ми так довгенько, мовчизні, непорушні. У мене в голові крутилася одна нав'язлива, наче думка. Як вона мене зневажає? За якого виродка має? Зрештою вона встала з дивана, опустилася переді мною на коліна і почала гладити по голові. «Це не має жодного значення», – примовляла заспокійливо. «Таке трапляється з багатьма чоловіками». «Хех, послухати». Та вона має вельми значний досвід, зносини з чоловіками. Знову я йшла до каміна, накинула халатика і сіла біля вогню. Стала мовчки видивлятися на мене звідти. Я одягнувся. Сказав їй, мовляв, знаю, що в мене ніколи не вийде. Придумав довжелезну історію, щоб викликати в неї жалість. Ну, звісно, то була чиста й вигадка. Не знаю, повірила вона чи ні. От наче наплів їй три мішки гречаної вовни про те, що начебто здатен відчувати глибоке кохання, проте не здатен кохатися, і саме тому не може її відпустити. Отже, вона мусить назавжди залишитися зі мною. Хм. А чи відчуваєте ви задоволення, торкаючись мене? Вам начебто сподобалося цілувати мене. Я сказав, що проблеми починаються, коли справа доходить до процесів, які відбуваються після поцілунків. О, не слід мені було так шокувати вас. Пробачте мені. Та ніж, бо це не ваша провина. Просто я не такий, як інші. Ніхто того не розуміє. Я розумію. Увісні я часто бачу, як роблю це, кажу, от тільки на його не здатен ні на що, тим снам не збутися ніколи. Танталові муки, зітхнула вона, і пояснила, хто був той страдник тантал. Тоді надовго замовкла. Мені покловід п'яти і витягти подушку з хлороформом. Приспати їх, віднести в підземелля і звільнитися від усього цього. Залишитись на самоті. Викинути з голови цей кошмарний вечір назавжди. А який саме лікар поставив вам діагноз, що ви неспроможний як чоловіку? Ну, звичайний лікар. Я брехав. Насправді жодного разу в житті не був на прийомі в лікаря. Психіатр? І що в армії? Так, психіатр. А мене ви бачите у вісні? А вже ж бачу. зрозуміла річ. І які сни вам сняться про мене? Різні. Так одразу і не згадаєш? Я ж отичні теж. Он заноза. Усе своєї править. І розпотякування про еротику всіляка таке роздратувала мене до краю вже спичкою в очі стреміли. Вона ніяк не вгомонялася. Ну, як сказати, не знаю, еротичні чи ні. Просто сниться, що я вас обіймаю. І все. Що ми спимо разом, придолившись одне до одного. А за вікном виявітери поріщить зілива. Ну, щось такого ж типу. Може, спробуємо зараз. Раптом у вас вийде. Хочете? Ні, можна сподіватися, кажу. Мені вже нічого не допоможе. Я сама все зроблю, якщо ви цього бажаєте. От побачите, вам сподобається. Лише згодьтесь. Не хочу, взятя всі. Ліпше не заварювали б ці каші взагалі. Вона врешті замовкла. Здавалося, цілу вічність над нами висіла тиша. Одначі навгамувалася. Як гадаєте, чому я так учинила? Щоб купити собі свободу? Ну, ясна річ, адже не від великого кохання визважилася на ці безглузді любості? Сказати вам, вона подалася до мене всім тілом, ручку підвелася, в очах пала вогонь чи та чи гніву, хіба розбереш тих жінок? Зрозумійте, нині я поступилася усіма своїми принципами. Отак, звісно, не заперечуватиму. Прагну купити собі свободу. Насамперед дбаю про своє звільнення. Проте я справді щиро хочу допомогти вам. Благаю, довіртесь мені нарешті. Хочу, щоб ви осягнули, щоб ви відчули. Секс – повноправна частина життя. Ми такий... Це такий самий вид людської діяльності, як і будь-який інший. У сексі немає нічого ганебного, брудного чи непристойного. Просто двоє людей дарують одне одному свої тіла, бавляться ними і насолоджуються ними. Це як танець, як гра. Здавалося, вона чекала, що я відреагую якось на її слова, скажу щось, відповім, та я промовчав. Подумав собі, а з нею, хай виговориться. Знаєте, я для вас роблю те, чого ніколи перше не робив для жодного чоловіка. Ну, на мою думку, маю право вважати, ви теж мусите щось для мене зробити. Е, звісно, я розкосив і мудровану гру. Править мені тут смаленого дуба, обкрутити хоче. А щоб змусити реально відчути себе брожником перед нею, управляю ту брехню в гарні слова сам. Буцім то і не вона перешла, таку художню затіяла. Прошу, не мовчіть, скажіть щось. Що саме, питаю. Ну, принаймні, бодай, знак подайте, що розумієте, яку суть я намагалася донести до вас. Я вловив суть, кажу. Вона стала навколішки перед каміном. Неймовірно. Ми зараз ще почужі одне одному, хоча я сподівалася на протилежне. Перше ви ненавиділи мене, відповів я на те. А тепер Лубонь, Лубонь до ненависті додалася зневага. Ні. Я співчуваю вам. Щиро співчуваю. Мені шкода, що ви такий, як є, що не бачите. Яка я є. Не, дуже добре бачу, яка ви. Не думайте, що я і на не цей неспроможний. Випали в ті слова дуже різко, навіть грубо, бо вже кісткою в горлі стали і від теревині. Вона обожнулася, пильно глянула на мене, а затим зігнулася ось у мене згорбатила, обличчя в долоні сховала. Одтужилася вдати, начебто сльозу пускає. Знову ягням вирішила прикинутися. Ну, комедію ламала надовго, врешті звалилася тихенько, майже пошепки. Будь ласка, відбудіть мене до підвалу. Ми спустилися в підземелля. Вона підняла на мене очі лише тоді, коли зайшли до її кімнати я розв її руки і розв'язав їй руки. Розвертався, йти нагору. Мої ноги стояли одне перед одним, тож надалі ніяк не можемо вважатися чужими. Не можемо віддалятися ще більше, мовила твердо. Коли я вийшов від неї, в голові мені все змішалося, наче з безглуздів. Не спав цілісіньку ніч. Незрідлива ця пам'ять знову і знову повертала мене в ті хвилини, коли голим стояв там посеред кімнати і голим лежав із нею на дивані. Коли робив те, що робить у такій ситуації кожен чоловік коли вона віддавалася мені. У моїй уяві постувало жахливе видиве її, глузливого сміху, можливо навіть оглушливого реготу після мого виходу. Щоразу, коли думав про це, тіло здавалося червоніло від маківки до п'ят. О, я волів би, щоб ця ніч не закінчувалася, щоб пітьма надворі ніколи не розсіювалася. Я міряв кроками спальню, потім кілька годин безцільно кружляв будинком, зрештою скочив у фургон і погнав його до моря. Зневісніло витискав педаль газу і, геть байдуже, що зі мною може трапитися. Я на все був здатний, міг витворити будь-яку дужницю, міг навіть вбити її. А, все, що я в коях пізніше сталося через ту ніч. Начебто виходило, якщо подумати, що вона дурепа. Тупа, обмежена дурепа. Ну, звісно, насправді вона, лебонь такою не була, просто не могла второпати. Як правильно любити мене, існувало безліч варіантів догодити мені чи зробити приємність, і вона повелася точно так само, як всі жінки, показала, що розум у неї далебій, як у черепашки, як то кажуть, одна з вивина в мозку і та пряма. Я перестав поважати її, вона розгнівала мене не на, на, на жарт ходив сердити впродовж кількох днів. «Бо в мене вийшло. Я зробив усе, чого бажало тіло. Фотографії. Із того дня, коли я дав їй хлороформ. От що врятувало мене. Я періодично витягав із шохляди і подовго роздавлявся. Тепер теж так зробив. З ними я міг не поспішати». Вони не правили мені деревені, нічого не вимагали від мене. Вона так ніколи не дізналася про них.